Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir, nur. So brummig hatten die fünf Freunde ihren Captain Higgins noch nie angetroffen. Gleich am ersten Ferientag gingen sie den alten Hafenmeister besuchen. Sie hatten sogar einen Korb voller Leckereien für ihn. Denn von Tante Fanny hatten sie erfahren, dass Captain Higgins inzwischen Direktor geworden war. Direktor Higgins vom neuen Hafenmuseum in Kirin. Das musste gefeiert werden. Da ist er ja. Äh, hallo, Hi. Captain Higgins! Hey, hallo! Hallo, ahoi! Der sagt hier gar nichts. Der dreht sich doch nicht mal um. Ach, der hat uns einfach nicht gehört. Los, komm! Ja. Hey, hey, Captain Higgins! Alles klar, Captain? Ach, ihr seid's! Hallo! Hier. Mit einem schönen Gruß von meiner Mutter und herzlichen Glückwünschen für den Museumsdirektor Captain Higgins. Ach, du liebe Zeit, auch das noch. Äh, äh, was ist denn los? Ist ja lieb gemeint, Kinder. Aber mir wär's lieber ohne Direktor. Und das Museum, das könnt ihr meinetwegen auch versenken. Ja, Aber was ist denn los? Das Museum ist doch toll. Ja, das sagen alle. Ja, ja, ja, alle. Zu viele. Zu viele fremde Leute in unserem kleinen Hafen. Mhm. Seit einer Woche habe ich sogar eine Angestellte, die soll sich um die Touristen kümmern. Echt? Naja, Na ja, ich mache meinen Kram, lieber alleine. Können wir trotzdem ins Museum? Natürlich. Geht nur. Beverly wird gleich öffnen. Ah, danke. Sehr gut. Und da ist doch schon der erste Touristenbus. Oh. Naja... Da werde ich für meinen Direktor Posten besetzen müssen. Ach, äh, und sag deiner Mutter schön Dank, George. Mach ich, Captain. Oh, da sind ja sogar Brownies drin. Die ja. haben wir für Sie gebacken, Captain mhm. Higgins. Wir wissen doch, dass Sie die mögen. Ist sogar rum drin. Oh, dann muss ich die wohl ganz alleine essen. Hm? Denn Brownies mit Rum, das macht Kinder nur dumm, oder? Ja. <lacht> äh, garantiert ein Spruch von Ihrer Großmutter, stimmt? Von meiner Mutter. Und äh, Ihre Brownies waren die besten. Ich schwör's dir beim Klappautermann. <lacht> ja, klar. Ja, aber unsere sind auch gut. Mhm. Ja, probieren Sie erstmal. mal. Mr. Higgins? Ja? Ein dringender Anruf aus New Haven. Komme schon. So geht das jetzt andauert. Mr. Higgins hier, Mr. Higgins da. Oh. Vom alten Käpt'n ist bald nichts mehr übrig. Bis nachher im Museum, Kinder. Ja, ja bis nachher, Käpt'n. Ahoi, Käpt'n. Der alte Seebär stapfte leise fluchend über den Steg an Land. Eine kleine Gruppe Touristen drängte schon ungeduldig durch die Schuppentür mit der Aufschrift »Heimat- und Hafenmuseum Kiran Die zuständige Kulturbehörde hatte sich große Mühe gegeben, in dem ehemaligen Lagerschuppen ein kleines, aber interessantes Museum einzurichten, das tatsächlich genügend Touristen anzog, um die Gemeindekasse aufzufüllen. Auch die fünf Freunde schauten sich interessiert um und lauschten den Ausführungen der neuen Angestellten von Captain Higgins. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Mein Name ist Beverly Ho. Ich werde Sie durch unser Museum führen und Ihnen gern alle Fragen beantworten. Wenn Sie mir nun folgen würden, wir beginnen hier mit dem... Oh, der Hund muss aber draußen bleiben, bitte, ja? Schon gut. Da kommt er nie, wir gehen. Wir können ja später nochmal kommen. Komm, ja, Aber schade. Sollen wir uns noch von Captain Higgins verabschieden? Hey, seid mal still, ich will das hören. Julian war in der Tür stehen geblieben. Denn einer der Touristen schien sich über irgendetwas gehörig aufzuregen. Während Captain Higgins hinter der Glasscheibe der Pförtnerkabine wild gestikulierend telefonierte. Beruhigen Sie sich, bitte! Beruhigen? Das U-Boot soll heute okay, überführt werden, so ja, stand es in der Zeitung. Ja, stimmt, heute 12 Uhr Mittag. Ja, genau. 12 Uhr. Und jetzt haben wir es halb eins. Ja, wo ist denn nun dieses U-Boot? Der, der Hund ist ja immer noch da. Sie verlassen bitte sofort das Gebäude. Dies ist ein Museum und kein Tierheim. Ja, ja. Da kommt. Was wir ist nicht denn jetzt mit dem U-Boot? das U-Boot? Himmel. Ja, wir sind der extra ist deshalb ist hergekommen. wirklich Bitte. Haben Sie etwas Geduld, das werde ich sofort mit Direktor Higgins klären. Tatsächlich, es war keine Zeitungsende. Dem Hafenmuseum in Kiran sollte noch an diesem Tag ein ausgemustertes U-Boot zugeführt werden. Der dringende Anruf aus New Haven, den Captain Higgins kurz nach 12 Uhr entgegennehmen musste, räumte allerdings mit einem bedauerlichen und folgenschweren Irrtum auf. Nicht um 12 Uhr mittags, sondern um Mitternacht sollte das U-Boot in den Hafen geschleppt werden. Higgins kochte vor Wut und schob sich zur Beruhigung einen Brownie nach dem anderen in den Mund. Die fünf Freunde wagten kaum, ihn dabei zu stören. Captain Higgins? Wir wollten uns nur verabschieden. Ja, ich komme. Brauche frische Luft. Ist ja wohl die Höhe. Was ist los? Ist irgendwas passiert? Kommt mit raus. Ich halte es in diesem Glaskäfig nicht mehr aus. Ja, okay. Stimmt das mit dem U-Boot? Kommt hier wirklich ein echtes U-Boot hin? <lacht> das U-Boot. Da hatten wir alles so schön abgesprochen und organisiert. Und jetzt wird man um seinen Schlaf gebracht, weil die in New Haven beschlossen haben, das Ding mitten in der Nacht zu überführen, um unnötiges Aufsehen zu vermeiden. Hä? So ein Quatsch. Genau deshalb bringen Sie es doch hierher, um noch mehr Touristen anzulocken. Äh, dann stimmt es also? Ein Zere. richtiges U-Boot. Wow. Aber wie kommt man denn zu einem U-Boot? Das kriegt man doch nicht in einem Laden. Sicher nicht, Anne. Das kriegt man geschenkt. Äh, geschenkt? Äh, naja, äh, wieso nicht? Es bellt ja wenigstens nicht. Nee, aber mal im Ernst, Captain. Wie kommt unser kleiner Fischerhafen zu einem U-Boot? <lacht> Hört sich an wie ein Märchenkinder. Es war einmal ein reicher Amerikaner, Mr. Mills. Er hat den Russen vor Jahren ein schrottreifes U-Boot abgekauft. Hat das wieder flott gemacht und wollte damit auf Schatzsuche unter Wasser gehen. Hat er auch gemacht. Wirklich? War aber nicht besonders erfolgreich. Also wollte er es wieder verkaufen. Aber keiner wollte es haben. Da hat er es eben verschenkt. An wen jetzt? Wie kommt er denn auf Karen? Frag mich nicht, Julian. Ich weiß nur, dass die Marine und das Verteidigungsministerium großes Interesse an dem alten U-402 hatten. Aha. Aber dann wollten die es auch loswerden und irgendeinem Schlaukopf in der Kulturbehörde muss die Idee durch den Kopf geschossen sein, es hier abzuladen. Als Touristenattraktion. Und schon haben wir es am Hals. Ja, aber ich meine, das, das ist doch wirklich eine tolle Sache, ein echtes U-Boot mal von innen zu sehen. Ja, natürlich, Dick. Aber nicht mitten in der Nacht. Und überhaupt. Ähm, nimmst du mein Timmy? Ich muss mal für kleine Mädchen. Ja, klar. Super, danke. Gleich hinter der Pförtnerloge, George. Danke. Als George an der Pförtnerloge vorbei auf die Tür mit dem aufgedruckten kleinen Mädchen zusteuerte, sah sie Higgins neue Angestellte telefonieren. Unwillkürlich blieb sie stehen. Sie wollte nicht lauschen, aber der Ausdruck diebischer Freude in Beverlys Gesicht und die Tatsache, dass sie flüsterte, machten George misstrauisch. Das haben sie geschluckt. Sehr gut, Sunny. Nein, Mills kommt erst morgen mit seinem Hubschrauber. Das geht nicht, Sunny. Du kannst dich nicht im Boot verstecken. Ich habe gleich morgen eine Führung, konnte ich nicht verhindern. Der alte Trottel Higgins und der Bürgermeister. Der alte Trottel? Keine Sorge. Was bildet die sich ein? Der stelle dich als mein Bruder aus China vor. Du sprichst nur Chinesisch und verstehst kein Wort, okay? Morgen ist alles gelaufen. Wenn ich mich vor die Wahl stelle, entweder sie oder sein Sohn, dann wird er schon sagen, wo er sie versteckt hält. Na klar, wir treffen uns nach der Führung in der Pension Vittaker. Da gibt's Telefonkabinen, abhörsicher. Ja. Moment, wer ist da? Hallo? Sorry, aber die Toilette war frei. Oh, Entschuldigung. Ja. Mitternacht. der Nacht. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Die Nase von George hatte Witterung aufgenommen. Higgins' neue Angestellte, diese kleine hübsche Chinesin, brütete doch etwas aus. Aber was? George hatte nicht die geringste Vorstellung. Deshalb behielt sie ihre Beobachtung erst einmal für sich. Beim Abendessen im Felsenhaus aber platzte sie mit einem Vorschlag heraus. Also, heute Punkt Mitternacht. Was? Wie bitte? Ja. Da soll dieses alte U-Boot im Hafen auftauchen. Stand in der Zeitung. Das habe ich auch gelesen. Aber, aber doch nicht um Mitternacht, George. Doch, das wissen wir von Captain Higgins. Stimmt. Er ja, war stocksauer, aber, aber die in New Haven, die, die haben das wohl so angeordnet. Mhm. Äh, das ist merkwürdig. Ja, um unnötiges Aufsehen zu vermeiden. Genau. Also, ich fürchte, damit erreichen Sie das Gegenteil. Mhm. Ja, denn wir wollen unbedingt dabei sein. Kommt nicht in Frage, mitten in der Nacht. Ach Mutter, Captain Higgins hat es uns erlaubt. Bitte, Tante Fanny. Ja, es, es ist doch was Besonderes. Und das bei uns in Kirin. Ach nee, Kinder, ich weiß nicht. Sowas erlebt man nur einmal. Bitte, bitte, bitte. Ja, bitte. Sie haben recht, Liebes. Es ist schon eine kleine Sensation und wir sollten den Kindern ihren Spaß nicht verderben. Aber Quentin, wir können die Kinder doch nicht nachts alleine. Ich mache euch einen Vorschlag. Wir fahren alle gemeinsam hin, mhm. schauen uns das Spektakel an und fahren gemeinsam wieder zurück. Oh, wirklich? Yes. yes. Du, du bist Dank der größte Quentin. Quentin. <lacht> Wir fahren im Auto, denn es ist Regen angesagt. Einverstanden, Liebes? Hm, verstanden, Quentin. Du möchtest auch gern dabei sein. Stimmt's oder habe ich recht? <lacht> Erstens stimmt's und zweitens hast du recht. Wie immer, meine Liebe. <lacht> Halb zwölf quetschten sich die Kinder samt Timmy in Onkel Quentins Oldtimer. Sie waren ganz still vor Spannung, denn inzwischen hatte George von dem Telefonat erzählt, das sie im Museum belauscht hatte. Endlich setzte sich Onkel Quentin ans Steuer und startete. Tante Fanny winkte, sie wollte lieber zu Hause bleiben. So ein Untergrundboot, wie sie zu sagen pflegte, interessierte sie nicht. Autofahren magst du ich, Timmy. Wir sind ja schon da, ist ja alles gut. Ja, mein Kleiner. kannst du, die Chinesen stehen schon an der Mole. Sie ist Amerikanerin, Johanna. Schon gut, eine amerikanische Chinesin oder chinesische Amerikanerin, so wie du eben englische Engländerin bist. Tante Penny. Schluss damit, alles aussteigen, bitte. Und die Regenschirme nicht vergessen. ja. Oh, ja. <lacht> hier. So. Ja, hier. Hi. So. Ah, da seid ihr ja. Hat ja, Hat hey. euch nicht mehr erwartet bei dem Sauwetter. Sowas lassen wir uns doch nicht entgehen, Captain. Ganz bestimmt nicht. Und wir hatten ja auch einen Chauffeur. Quentin. Das freut hm. mich aber. Tja, lange nicht gesehen, was? Da muss man erst ein U-Boot auftauchen, um Sie aus dem Labor zu locken. Kommen Sie, ich stelle Ihnen meine Assistentin vor. Beverly? Und Mr. Higgins? Begrüßen Sie meinen alten Freund Quentin, Chemieprofessor oh. und berühmt für seine Experimente, die manchmal bis hierher zu hören sind. <lacht> <lacht> Hallo, Beverly hong zuständig für Museumsführung und Touristenbetreuung. Freut mich. Ebenso, Miss Beverly. Timmy, was soll das? Aha, Glock 12. Mal sehen, ob die pünktlich sind. Wo soll das denn auftauchen, Captain? Und wie kommt es überhaupt her? Ein Schlepper aus New Haven zieht das U-Boot in Periskoptiefe hinter sich her. Mi mikroskop -Tiefe? Periskop, Periskop. Äh, das ist so ein langes Rohr, das aus dem Rumpf des U-Boots ausgefahren wird, wenn es unter der Wasseroberfläche schwimmt und sehen will, was oben los ist. Also sozusagen das Stielauge vom Unterseeboot. Ah, okay. Sehr gut erklärt. Äh, ja, und äh, wieso wird es geschleppt? Kannst du nicht selber fahren? Noch nicht, Dick. Die Mechaniker in New Haven kamen mit der Reparatur der Motoren nicht voran, mhm. weil sie kein Russisch können. Äh, wieso? Äh, wieso muss denn ein Mechaniker Russisch können, um einen Motor zu reparieren? Das muss ja er nicht. Aber wenn die Angaben auf den Maschinen alle mit gyrillischen Buchstaben, also in Russisch äh, geschrieben äh, sind? Ja, Deswegen. ja, verstehe. Sie haben ja erzählt, dass dieser äh, reiche Amerikaner das Boot den äh, Russen abgekauft hat, ja. Mr. Mills wird morgen gegen Mittag eintreffen. Wir haben ihn um seine Hilfe gebeten. Er kann zwar auch kein Russisch, aber er ist der Einzige, der das U402 in- und auswendig kennt. Ja. Außerdem werden wir bei dieser Gelegenheit die feierliche Übergabe der Schenkungsurkunde im Museum veranstalten, wenn das Wetter es erlaubt. Kommt er mit seinem Privat-Hubschrauber? Wow! wow. Seinem Hier komm auch. Hubschrauber. Ich bin echt gespannt alles. auf diesen ich Mr. Mensch. Ich auch. Das hey, ist ruhe ja unglaublich. mal. Ich höre ihn schon. Da kommt der Schlepper. Und ziemlich weit hinter ihm guckt auch dieses dieses Stielauge aus dem Wasser. Ja. Wenn der Schlepper geschickt genug manövriert. Lässt er das U402 genau dort, längsseits der Mole ankern. Gehen wir. Gleich ist es. Okay. Ich bin gespannt. Der Schlepper hatte sein Manöver erfolgreich beendet und war wieder nach New Haven abgedampft. Beverly war noch einmal ins Museum gelaufen, angeblich um ihren Regenschirm zu holen. Die misstrauischen Blicke der fünf Freunde folgten ihr. Der Käpt'n und Quentin starrten gebannt hinunter auf die ruhige, nur vom Regen leicht gekräuselte Wasseroberfläche. Außer dem Periskop, Eine Antenne und einem weiteren Rohr, das der Luftzufuhr diente, war noch nichts zu sehen. Aber plötzlich ertönte ein tiefes Brummen. Das Wasser geriet in Bewegung und in einer aufrauschenden Welle erschien der schwarz glänzende Rücken des Ungetüms. <lacht> Oh, wow. Wow. Das Ungeheuer von Loch Ness. Das ist ja riesig. Es wird immer größer. Ich bin ganz nass. Und was passiert jetzt? Nichts weiter. Jetzt ist es da und ich kann endlich in die Kohle. Mr. Higgins, einen Moment noch. Meine Bruder hat das Auftauchmanöver in die Wege geleitet. Er ist noch an Bord. »Sie müssen ihn bitte Landgang erteilen. Soll ich ihn rufen?« »Ach ja. Hätte ich fast vergessen. Rufen Sie.« »Alles okay, Sani.« Beverly.« George zuckte wie elektrisiert zusammen, als Beverly ihren Bruder erwähnte. Das hatte sie doch schon einmal gehört. »Ich stelle dich als meinen Bruder vor. Du sprichst nur Chinesisch und verstehst kein Wort.« In diesem Moment wurde die Einstiegsluke des U-Boots von innen geöffnet und eine schmale Gestalt schlüpfte heraus, verriegelte die Luke sorgfältig und sprang behände auf die Mole. Hallo, äh, hallo. Mein Bruder Sunny Hong Ho. Leider spricht er nur Chinesisch außer Hello und Bye Bye. Äh, hallo. Mm -hmm. Lass mal Timmy. Ist gut. Mm -hmm. Sunny, Sie haben da was im Haar. Oh ja. Ja, da. Äh, Maja? Ihr versteht dich nicht, junge Dame? Och, macht nichts. Er hat sie auch schon weggewischt. Ja. Wenn Sie erlauben, Mr. Higgins, begleite ich meinen Bruder jetzt in die Pension. Es ist spät. Ja, wir sind alle müde. Wir sehen uns morgen, Beverly. Gute Nacht, Mr. Higgins. Gute Nacht. Äh, bye bye. So, Kinder, der Mitternachtsausflug ist beendet. Wir fahren auch nach Hause. In die Pension Fanny's Felsenhaus. <lacht> Kommt ihr. Ach, Vater, können wir nicht noch? Georgina, muss ich erst streng werden? Schön brav bleiben, Kinder. Morgen könnt ihr das Ungetüm von innen sehen. Oh, echt? Hey. <lacht> Gute Nacht. Danke, Captain. Wir kommen bestimmt. Nach dem Frühstück holten die fünf Freunde ihre Räder aus der Garage und verließen ihre Pension mit dem schönen neuen Namen Fennys Felsenhaus, um die kleine Pension von Mrs. Whittaker im Ort aufzusuchen. Dort schlossen sie gerade ihre Fahrräder an, als die Eingangstür geöffnet wurde. Da sind sie! Los, kommt! Hier in den Nebeneingang kommen werden. Sch! Tor, hörst du? Wir bleiben also noch eine Nacht länger. Vielen Dank, Mrs. Wittaker. Bis später. Komm schon, Bye-bye. Bye. Verdammt! Wieso kommt Mits erst morgen? Wir hätten das Ding heute glatt durchgezogen. Wer weiß, ob die kleine Latte das so lange aushält. Ich habe sein Medikament besorgt und. Hier in der Tüte sind Fresspakete drin. Das kannst du nachher reinschmuggeln. Ist ja keiner da. Die Führung ist abgesagt. Ach, uns rennt die Zeit davon. Der Boss ist morgen in London und wir sie empfangen. Er kriegt sie und wir bringen sie ihm. Wir haben Nils in der Hand. Und jetzt halt die Klappe und oh, er spricht Chinesisch. Von wem Chinesisch? Nein. Wenn ich sein Chinesisch richtig verstanden habe, hat das Pärchen jemanden im U-Boot versteckt. Was meint ihr? Kombiniere. Die, die kleine Ratte ist krank. Und braucht Hilfe. Und diese Beverly und ihr Bruder müssen dringend observiert werden. Aber wir müssen Captain Higgins Bescheid sagen und ihn warnen. Ja, okay. Auf die Räder und zum Hafen. Okay. Okay. Auf geht's, Timmy. Na los. Ja. Als die fünf vor dem Hafenmuseum eintrafen, war Captain Higgins nicht da. Beverly saß in der Pförtnerkabine und telefonierte. Was sollten sie jetzt tun? Sie mussten irgendwie in das U-Boot gelangen. Denn ohne Beweise würde auch Captain Higgins ihren Verdacht, dass an Bord des U-402 eine Geisel gefangen gehalten würde, als bloßes Seemannsgarn abtun. Die Freunde einigten sich darauf, ganz ahnungslos zu tun und Beverly ein bisschen auszufragen. Nein, wir haben leider noch nichts von ihm gehört. Vielen Dank für Ihr Verständnis, Herr Bürgermeister. Selbstverständlich, sobald Mr. Mills sich meldet, informieren wir Sie. Auf Wiederhören. Hallo, Miss Beverly. Ja, was kann ich denn für Euch tun? Ähm, ist Captain Higgins nicht da? Nein. Außer mir ist niemand hier. Nein? Wir wollten auch nur an der Führung im U-Boot teilnehmen. Die findet nicht statt. Nicht? nicht? Warum denn nicht? Das, äh, das geht euch Kinder nichts an. Geht nach Hause. Und nehmt diesen Hund mit oder ich werde ihn einsperren. Timmy einsperren? Das können Sie mit sonst jemandem machen, aber nicht mit Timmy. Ganz schön frech, die junge Dame. Verschwindet. Aber... Okay, wir warten draußen auf Captain Higgins. Komm, Timmy. Sagen Sie, wo ist eigentlich Ihr Bruder, dieser, dieser Hello-Bye-Bye-Sunny? Das geht euch ebenfalls nichts an. Raus jetzt! Ja, ja gut. Wir gehen ja schon. Bye-bye. Wir schauen uns das U-Boot nochmal bei Tageslicht an. Wiedersehen. So was... Der lange, schwarze Leib des U-Bootes sah auch bei Tageslicht nicht gerade romantisch aus. Der Turm mit der Kommandobrücke wirkte wie eine riesige Beule auf dem Kopf eines Meerungeheuers. Obwohl inzwischen eine Gangway von der Mole zum Turmeinstieg führte, offenbar eine Vorbereitung für die Führung, damit der beleibte Bürgermeister und die anderen Herrschaften sich nicht durch die enge Einstiegsluke zwängen mussten. Was haltet ihr davon, wie wir einfach über die Gangway reinmarschieren und uns im U-Boot umsehen? Du spinnst wohl, Julian. Ja? Das können wir nicht machen. Captain Higgins würde Riesenärger kriegen. Wir haben doch keine Ahnung, wie es da drin überhaupt aussieht. Und was ist, wenn da noch mehr so freundliche Chinesen drin sind? Vielleicht wird der Gefangene bewacht. Das ist viel zu gefährlich. Du hast recht, Ann. So erreichen wir nichts. Wir wissen ja noch nicht mal, ob da wirklich einer gefangen gehalten wird. Ja, und wenn, warum? Na ja, vielleicht gibt es für all die seltsamen Dinge... Eine ganz, ganz vernünftige, vernünftige Erklärung. Erklärung. Ja, ja. Missmutig schlenderten die Freunde an der Mole entlang. So sehr sie sich auch den Kopf zerbrachen, sie fanden keine Erklärung und schon gar keine vernünftige, die zu ihren Beobachtungen passte. Dass Beverly und ihr angeblicher Bruder ein Ding durchziehen wollten, war klar. Und alles wies auch darauf hin, dass im U-Boot eine Geisel versteckt war. Aber wer war sie, die ein Boss in London in Empfang nehmen sollte? Und womit hatte das Pärchen Mills in der Hand? Ahoy, ihr Landratten! Alles klar? Captain Higgins! Endlich! Wir haben so auf sie gewartet. So? Wo brennst denn? Na, also, Miss Beverly sagt, wir können nicht ins U-Boot. Die Führung fände heute nicht statt. Ja, und wir sind extra deshalb gekommen. Tja, so ein Pech aber auch. Könnten hm. wir nicht alleine, ich meine, ohne Führung ins U-Boot? Nein, nein, auf keinen Fall viel zu gefährlich. Aber Moment mal. Hm? Bin ich Direktor Higgins oder bin ich's nicht? Hm? Hä? Hm. Als Direktor des Museums, und das U-Boot war ja ein Teil des Hafenmuseums, ordnete Captain Higgins kurzerhand an, dass die fünf Freunde eine Privatführung erhielten. Beverly musste wohl oder übel ihren Job als Fremdenführerin wahrnehmen. Gerade als die kleine Gruppe über die Gangway zum Turmeinstieg geführt wurde, huschte Sunny mit einer leeren Plastiktüte an ihnen vorbei, sagte Hello und verschwand im Museum. Oho, hello, bye, bye. Das war ihr Bruder, Beverly. Aha. Er musste das Tauchmanöver für die offizielle Führung morgen vorbereiten. Aha. So, hier die Treppe hinunter. Aha. Hier runter? oh. oh. Oh. Das ist ja eng. Riecht nach altem Öl hier. Ja, so muffig. Mhm. Ja. Und über Beleuchtung auch. Ja. Geht bitte einer hinter dem anderen über den schmalen Steg in der Mitte. Aha. Und haltet euch am Geländer fest. Okay. Aber sonst bitte nichts berühren. Okay. Alles klar. Okay, ja. Achtung. Ja. Ja. Vorsicht. Diese Rohre und Leitungen. Ich komme mir fast vor wie, wie Jonas im Bauch des Wals. Ach. Aber hier ist ja überhaupt gar kein Platz. Wo haben die Matrosen denn geschlafen? In Hängematten. In Hängematten? Über euch an der Decke könnt ihr sie sehen. Äh, Nur die Offiziere äh, und der Kapitän hatten eine Kabine. Mhm. Hier, zwischen all den Maschinen, haben die geschlafen? Richtig. Bei 40 Grad Raumtemperatur und erheblichem Lärm aus dem Maschinendeck unter uns. Oh, Unglaublich. Fitz. Sehr gruselig. Gut, dass Timmy nicht mitdurfte. Der hätte Platzangst gekriegt. Die hab ich schon. Lass uns bloß wieder raus hier. Das U-402 hat eine Länge von 90,13 Metern. Es wurde als Spionageboot eingesetzt, hat also keine Torpedos an Bord. Bitte weitergehen. Äh, äh, ja, ja, ja. Ja, ja. Vor euch seht ihr eine kreisrunde Luke. Sie ist geöffnet und führt zur nächsten Abteilung. Bitte, Vorsicht beim Durchkriechen. Ja, ja, komm, en, en, en, geh du vor! Es oh, wird ah, ein bisschen eng, ah, aus. Geht's? So, ja, ja, ja, ja. Guck mal, hier steht ja tatsächlich alles in Russisch. Schau mal, Julian. Aha. Ja, das sind Messgeräte. Aber was Sie messen, weiß bloß einer, der das entziffern kann. Hey, ein Telefon. Hier. <lacht> <lacht> Hallo? Ja, hier, 007 mit Liebesgrüßen aus Moskau. <lacht> ich, ich kann nicht mehr. Ich. Nichts anfassen, hatte ich gesagt. Was? Leg sofort den Hörer wieder auf. Ja, ja, ja. ja. Das war doch nur ein Scherz. Ich, äh Geht's dir nicht gut? Du bist etwas plass, Junge. Doch, doch, doch. Mir geht's gut, ja. Aber ich, ich habe da eben... Äh Meiner Cousine geht's auch nicht gut. Es ist so stickig hier drin. Dann sollten wir die Führung besser abbrechen. Ist wohl doch nichts für Kinder. Ja, ja gut. Ja, ich will raus hier. Ja, ein bisschen frische Luft kann man auch nicht haben. Ich habe wirklich genug gesehen. Was war das am Telefon? Später, Julien. Der kurze Gang durch die Innereien des U-Boots hatte die Freunde viel mehr mitgenommen, als sie es sich selbst eingestehen. Dick glaubte sogar, die Stimme am Telefon sei eine akustische Täuschung gewesen. Alle vier waren erleichtert, als sie wieder draußen waren und frische Luft atmen konnten. Timmy empfing sie mit aufgeregtem Gebell und zerrte an der Leine. Ach, mein Timmy. So, bist du befreit. So. Alles gut. Aber da drin wäre sogar dir schlecht geworden. So. Komm, George wieder draußen. Da gehe ich nie wieder rein. Ja. Ach, ich glaube, ich muss was essen. Kommt, wir setzen uns auf unseren Platz an der Mole. Das müssen wir erst mal sacken lassen. Ja. ja. ja. Timmy bellte und jagte um seine Herde herum, glücklich, sie alle wieder beieinander zu haben. Immer wieder raste er zur Gangway und wieder zurück als ob er die Wege seiner Schutzbefohlenen überprüfen wollte. Keiner hatte bemerkt, dass er plötzlich die Gangway hinaufgeflitzt und im U-Boot verschwunden war. Wo ist Timmy denn hin? Timmy? Der war doch immer noch hier. Timmy! Timmy! Timmy! Ja, da kommt er her. Timmy, Timmy, was hast du da wieder im Maul? Hm? aus! Aus! Ein fetzen Butterbrotpapier. <lacht> Hat wahrscheinlich lecker gerochen, hä? Was, Timmy? I. Moment mal, George, nicht wegschmeißen. Sag mal her. Hier. Da steht was geschrieben. Echt? Ja. Was Der denn? Also, ganz krakelige Schrift. Hilf, Hilfe? Bin im. Ähm, hier ist das Papier abgerissen. Aber hier unten steht noch. Ronny. Ein Name also. Hm. Das ist eine Botschaft von dem Gefangenen im U-Boot. Das glaube ich auch. Und wir wissen jetzt, wie er heißt. Für ihre Lagebesprechung wählten die fünf Freunde das kleine Eiscafé am Marktplatz. Von hier aus konnten sie auch den Eingang der Pension Whittaker im Auge behalten. Sie warfen ihr Taschengeld zusammen, aber mehr als eine Limonade für jeden und eine Schachtel Kekse für alle gab ihre Kasse nicht her. Egal, das musste genügen, um einen Plan auszuhecken. Eins ist klar, wir müssen diesen Ronny befreien. George, wir wissen noch gar nicht, oh, wer das ist. Und oh, oh, weshalb er festgehalten wird. Trotzdem! Und wenn das so ein Riesenkerl oder ein ehemaliger Komplize von einem Chinesenpärchen ist? Mm, naja, also äh, nach einem Riesenkerl hörte sich die Stimme am Telefon im U-Boot wirklich nicht an. Und Bye Bye Sunny hat ja auch von der kleinen Ratte gesprochen. Eben, da wird ein kleiner und noch dazu kranker Junge gefangen gehalten. Und wir sitzen hier in der Sonne und trinken Limonade. <lacht> Wer weiß, wie lange er das schon aushalten muss, da im Bauch dieses Ungeheuers. Ja, das... Was machen wir jetzt? Oh. So. ich hab ne Idee. Wir ja? Wir gehen zur Polizei. Ja, tolle Idee. Ausgerechnet zur Polizei? Julian. Und was sagen wir denen? Eine Geisel im U-Boot? Die also, lachen uns doch aus. Hey, wir sagen gar nichts. Wir fragen nur höflich an, ob vielleicht eine Vermisstenanzeige vorliegt, einen gewissen Ronnie betreffend. Schlau, Julian? Ja, muss ich zugeben. Das ginge. Mhm. Gebongt. So machen wir es. Wer geht? Julian? Okay. Und äh, ihr Mädels wartet hier mit Timmy auf uns, ja? Mhm. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Auf der Polizeiwache erlebten Julian und Dick eine herbe Enttäuschung. Solange eine Vermisstenanzeige nicht öffentlich war, durfte der Beamte keinerlei Auskunft darüber geben. Aber es handelt sich um einen Freund von uns. Ja, und wir wollten äh, doch nur wissen... Tut mir leid, ich kann euch nicht weiterhelfen. Und nun geht bitte, ich habe zu tun. Hallo, ich habe ein dringendes Anliegen. Ich bin gerade erst angekommen und musste feststellen, dass... Kommen Sie ganz ruhig. Ja, es ist folgendermaßen. Zunächst einmal, Ihr Name bitte. Und ihr zwei, ihr habt hier nichts mehr zu suchen. Also, da ist die Tür. Wir sind schon weg. Komm, Dick. Ja. Also, Ihr Name? Mills. Jonathan Mills. Hast du das gehört, Julian? Ja, wir bleiben hier hinter der Tür. Wenn das der Mills ist, der Ami mit dem Hubschrauber, dann müssen wir mit ihm reden. Ja. Die beiden Jungen warteten angespannt hinter der Tür. Leider konnten sie nicht hören, was der aufgeregte ältere Herr mitzuteilen hatte. Sie sahen nur, wie der Beamte telefonierte und ein Schreiben aufsetzte. Danach verließ der Herr die Wache, kopfschüttelnd und offenbar sehr aufgewühlt. Julian und Dick folgten ihm. Hallo? Hallo, Mr. Mills. Ja? Wir, was wollt ihr? Entschuldigen Sie... Vorhin auf der Wache, da haben wir Ihren Namen gehört und. Ja und? Ich kenne euch nicht und habe im Moment wahrhaftig keine Zeit. Was wollt ihr denn? Also, wir haben nur eine Frage. Mhm. Kennen Sie das U402? Ja, deshalb bin ich ja hier, aber. Das ist der Alter. Ja, Ich glaube auch. Jetzt hört mal. Schön, dass ihr euch für mein altes u boot interessiert. Aber ich habe im Moment, weiß Gott, andere Probleme. Mein Sohn ist verschwunden und die. Die Polizei will die Vermisstenanzeige erst nach 24 Stunden herausgeben. Ich muss selber sehen, was ich tun kann. Also bitte lasst mich in Ruhe. Einen Augenblick noch, Mr. Mills. Heißt Ihr Sohn vielleicht Ronnie? Woher wisst Ihr das? Was habt Ihr damit zu tun? Los, raus mit der Sprache! Im Eiltempo und mit Mr. Mills im Schlepptau holten Julien und Dick die Mädchen ab. Um ungestört miteinander reden zu können, schlugen die Freunde vor, sich in der Pension Whittaker zu treffen. Mrs. Whittaker war eine gute Bekannte und sehr diskret. Das war Mr. Mills mehr als recht. Denn er hatte gleich nach seiner Ankunft in Kiran, in eben dieser Pension eingecheckt. Er konnte nicht wissen, dass ausgerechnet hier auch seine mutmaßlichen Erpresser abgestiegen waren. Hoffentlich ist Mrs. Whittaker selbst an der Rezeption. Haben Sie die alte Dame schon kennengelernt, Mr. Mills? Ich glaube nicht. Vorhin hat mich eine junge Angestellte bedient. Kommen Sie, Mr. Mills. Ja. Nein. Ja. Mrs. Whittaker? George, Kinder. <lacht> ja, und du, Timmy. Oh ja, ein lecker Ja, ne? Hier. Ja, du bist ein ganz feiner. Ja. Ähm, ja, Kinder, was führt euch zu mir? Oder besser gefragt, was führt ihr im Schilde? Hm? Ich kenne euch doch. Mrs. Büttecker, wir haben tatsächlich ein Problem. Wir müssen irgendwo ungestört mit diesem Herrn hier reden können. Er ist übrigens Gast Ihres Hauses. Oh, äh, herzlich willkommen, Mister... Äh, das ist Mr. Äh, äh, Connery, ja. Herzlich willkommen. Ja, ich... Ähm, Mrs. Whittaker, könnten wir vielleicht in Ihrem Büro? Hallo, hallo. Hallo, Mrs. Whittaker. Oh, guten Morgen, Miss Beverly. Timmy. Äh, hallo. Ja, hallo. Na, Gibt es einen Kindergeburtstag in der Pension? Viel Spaß. Bis später, Mrs. Witzacker. Ja, bis später. Bye, bye. Kaum hatte das Chinesenpärchen die Pension verlassen, nahmen die fünf Freunde Mr. Mills ins Verhör. Die Pensionswirtin hatte ihnen erlaubt, ihr Büro zu benutzen. Und hinter der verschlossenen Tür bestürmten die Freunde den aufgebrachten Mr. Mills mit Fragen. Haben Sie die beiden eben gesehen? Kennen Sie die? Nein, Aber sag mal, was soll das? Warum stellst du mich mit Mr. Connery vor? Das gibt doch Ärger. Ä Ärger gibt es, sobald alle Welt erfährt, dass sie schon hier sind, Mr. Mhm. Mills. Man rechnet erst morgen mit ihnen. Das weiß ich. Aber ich habe erst heute Morgen erfahren müssen, dass mein Sohn gar nicht in New Haven angekommen ist. Wir wollten uns dort treffen und zusammen nach Kirin fliegen. Ich weiß gar nicht. Es ist alles schief gelaufen. Mr. Melz, wir wissen, wo Ihr Sohn ist. Ihr yeah. Ihr wisst? Mhm. Habt ihr ihn gesehen? Noch nicht. Aber Sie können uns helfen, ihn zu befreien. Aber erst müssen Sie uns noch ein paar Fragen beantworten. Was wisst ihr? Und was wollt ihr wissen? Hören Sie, das Chinesenpärchen, das Sie vorhin in der Rezeption gesehen haben. Die beiden halten ihren Sohn gefangen. Und wo, wo ist er? Im U-Boot ist er. Ich muss ihn da rausholen. Ja, natürlich, aber es wäre gut zu wissen, womit die beiden sie erpressen. Ja, wen haben sie versteckt, Mr. Mills? Eine Frau oder ein Mädchen? Was? Welche Frau, welches Mädchen? Das ist doch, <lacht> Mr. Mills, wir wissen, dass Ronnies Entführer ihren Sohn nur herausgeben wollen, wenn sie ihn verraten, wo sie sie versteckt haben. Aber ich habe niemanden versteckt. Und was meinte Beverly damit, als sie sagte, Wenn ich Mills vor die Wahl stelle, entweder sie oder sein Sohn, wird er schon sagen, wo er sie versteckt hält. Wer ist sie, Mr. Mills? Ich weiß es nicht. Nur ganz allmählich fanden die fünf Freunde und der verzweifelte Mr. Mills einen Weg durch den wirren Sachverhalt und die gegenseitigen Verdächtigungen. Nachdem er erfahren hatte, dass die Entführer einen Auftraggeber in London hatten, welcher die gewisse Sie in Empfang nehmen und dafür eine hohe Belohnung zahlen wollte, dämmerte dem Amerikaner langsam, worum es sich handeln musste. Das gibt's doch nicht. Die sind hinter der alten Schreibmaschine her. Was? Schreibmaschine? Schreibmaschine? Ja, das habe ich doch vor Jahren alles schon einmal erlebt. Als ich das U-Boot verkaufen wollte, da hatte mich zuerst ein Deutscher verfolgt, dann der amerikanische Geheimdienst, die Engländer und jetzt auch noch die. die, die Chinesen. Das U-Boot wollte keiner haben, aber die Enigma, dafür haben sie Kopf und Kragen riskiert. Enigma, das heißt doch Rätsel, oder? Ja, richtig. Ah, ja. Und hätte ich damals gewusst, wie wertvoll dieses alte Ding in Wirklichkeit ist. Aber was kann denn so wertvoll sein an einer alten Schreibmaschine? Ja, <lacht> das habe ich mich auch gefragt. Erst als ich sie schon einem alten Freund meines Vaters überlassen hatte, erfuhr ich, weshalb alle Welt hinter der Enigma her ist. Sie sieht aus wie eine Schreibmaschine ist aber die beste und komplizierteste Codiermaschine aller Zeiten. Ach so, eine Codiermaschine? Ja, genau. Äh, also, die verschlüsselt eine Nachricht so, dass keiner mhm. sie entschlüsseln kann, oder? Ja, eben. Kein Wunder, dass die Geheimdienste und Regierungen hinter ihr her waren. Oh, wow. und offenbar heute noch sind. Ja. ja. Und äh, wo ist die Maschine jetzt? Tja, wenn ich das wüsste. Der Freund meines Vaters ist längst gestorben. Ja. So, sollen wir? Ich Keine Ahnung. Ja. Das ist für Sie, Mr. Connery. Sie sind gemeint, Mr. Mills. Ach so. Äh, äh, ja, ich höre. Hallo, Mr. Mills. Das sind Sie doch, oder äh, Mr. Connery? Ich, ich, ich, äh, nein, ich... ich äh, Hören Sie auf zu stottern? Dazu ist keine Zeit. Wir wissen, wer Sie sind. Wir wissen auch, wo Sie sind. Äh, die, die, woher denn? Ich, die Polizei hat heute früh eine vermissten Abzeige aufgenommen. Ja. Ja, aber... Ich Und in der netten kleinen Pension hat ebenfalls ein Mr. Mills eingeschickt. Der von seinen kleinen Freunden allerdings Mr. Connery genannt. Ist. Ja, aber... Das hat man bis oben hin gehört. Was wollen Sie? Mr. Mills, das wissen Sie doch. Die Enigma. Oder oh. Sie sehen Ihren Sohn nie wieder. Oh. Wo ist er? Wo ist Ronnie? Das erfahren Sie, sobald wir wissen, wo Sie die Enigma versteckt haben. Rufen Sie mich an. Mrs. Witaka hat meine Geheimnummer. Aber warten Sie nicht zu lange. Ich gebe Ihnen eine Stunde. Schuss. Gute Reaktion, Mr. Mills. Sie haben so getan, als wüssten Sie nicht, wo Ronnie ist. Das ist unsere Chance. Aber wir brauchen einen Plan. Die Uhr in Mrs. Whittakers Büro tickte wie eine Zeitbombe. Zuallererst musste Ronnie befreit und außer Gefahr gebracht werden. Aber wie sollten die Freunde das anstellen, mitten am Tag, ohne von Beverly oder ihrem Bruder erwischt zu werden? Sicher würden die Entführer nach dem Erpressertelefonat kein Auge mehr vom U-Boot lassen. Mr. Mills hatte die Idee, das Pärchen in den Speisesaal der Pension zu bestellen und scheinbar auf ihre Forderung einzugehen. Damit hätten die fünf Freunde Zeit genug, Ronny aus dem Bauch des U402 zu holen. Es wurde ein Zeichen vereinbart, damit Mr. Mills wusste, wann die Aktion beendet war. Timmy sollte mit einem weißen Taschentuch im Maul durch den Speisesaal laufen. Die Mädchen blieben mit Timmy in Mrs. Whittakers Büro. Von hier aus konnten sie die Straße beobachten und Mr. Mills Bescheid sagen, wenn seine Gäste in Sicht waren. Julian und Dick marschierten geradewegs ins Museum hinein. Sie mussten wissen, ob Beverly wirklich nicht mehr da war. In der Pförtnerkabine döste Captain Higgins. Er schreckte hoch, als Dick an die Scheibe klopfte. Hey, äh, Captain! <lacht> Oh, du liebe Zeit, habt ihr mich erschreckt. Ist Beverly nicht da? Würde ich sonst mal einen Mittagsschlaf im Museum machen? Nein, die hat Mittagspause. Ist mit ihrem Bruder in den Ort gegangen. Oh, äh, oh. na ja, äh, wir wollten eigentlich noch mal ins U-Boot. Ja. Meine Schwester, äh, die hatte heute früh nämlich einen äh, Ohrring äh, verloren. Äh, genau. Na, Den werdet ihr wohl kaum wiederfinden. Äh? Aber geht nur, der Turmeinstieg ist offen. Oh, okay. Ich mache euch Licht an. Ah, okay. Super. Danke, Captain. <lacht> Viel Glück, Jungs. Oh, werden wir brauchen. Schnell jetzt, Julien. Hören wir das an? Wir wissen doch gar nicht, wo wir suchen sollen in diesem, diesem 90-Meter-Moloch. Das Telefon, Dick. Los, probier's nochmal. Ja, die Idee. Hallo? Hallo, Ronny? Ronny, melde dich, wenn du uns hörst. Wir holen dich raus. Antworte doch. Mehr. Den haben die woanders hingeschleppt. Hallo? Wer ist da? Hier! Wir sind oh, hier! Gib mal, gib mal her, Dick. Ja, hier. Hallo, Ronnie. Ja. Ronnie, wir wollen dich da rausholen. Kannst du uns sagen, wo du bist? Ähm, unten im Maschinendeck. Ich bin gefesselt. Wie kommen wir da runter? Den Mittelgang entlang, bis zur ersten Rundenabteilungsluke. Verstanden. Und dann? Alles klar, Ronnie. Halt durch! Komm! Es war keine Zeit zu verlieren. Mit vereinten Kräften zogen Julian und Dick die schwere Bodenluke auf und schwangen sich hinunter in den Maschinen. Sie landeten zwischen riesigen Tanks und vorsinnflutlichen Dieselmotoren. Ronnie? Hier, hinter dem Tank. Hey! Wie, wie wollt ihr mich loskriegen? Oh Mist. Mit einer Hand am Rohr gefesselt, was? E Eisensäge. Wir brauchen eine Eisensäge. Der spinnt. Da an der Wand. Da sind Werkzeuge drin. Ja, hier. Das müsste gehen. So. Halt mal die Kette stramm, Dick. Ja. ja, gut. Gut, dass sie mir nur einen Arm gefesselt haben, sonst hätte ich den Telefon nicht abnehmen können. Und essen hättest du auch nicht können. Sag mal, war das euer Hund, der hier plötzlich auftauchte und meine Kessspakete beschnüffelt hat? Ja, ja, das, das war Timmy. Der hat uns deine Botschaft gebracht. Die konnte ich im letzten Moment noch draufkritzeln. Und dann hat er mir das Papier aus der Hand gerissen und weg war er. Ja. Okay, komm jetzt, Ronny. Kannst du aufstehen? Ja, okay. komm schon. Ja? Ja. Dann los. Okay. Wie kommen wir jetzt wieder raus? Da lang. Okay. Okay. Okay. Ronny dirigierte seine Retter durch das Labyrinth von Rohren, Tanks und Maschinen nach oben zum Turmausstieg. Er kannte das U-Boot von klein auf. Sein Vater hatte ihn immer dafür begeistern wollen, aber ihm war die Welt unter Wasser unheimlich. Als sie herauskamen, stand Captain Higgins an der Gangway und rieb sich die Augen vor Verblüffung. Da habt ihr aber einen seltenen Ohren gefunden. Sag mal, was ist hier eigentlich los? Captain, bitte. Es geht um Leben und Tod. Bitte rufen Sie die Polizei an. Die sollen sofort in die Pension Whittaker kommen. Hören Sie? Ja, und einen Krankenwagen schicken. Der Junge hat Asthma. Er ist entführt worden. Schon gut, schon gut. Die haben ein Medikament gebracht. Krankenwagen brauchen wir nicht. Umso besser. Na dann, komm. <lacht> George und Anne hockten am Bürofenster und suchten mit Blicken voller Unruhe den Marktplatz ab. Nebenan im Speiseraum saß Mr. Mills mit seinen chinesischen Gästen und versuchte, sie so lange wie möglich hinzuhalten. Der Ort war gut gewählt, denn hier mussten sich auch die Entführer unauffällig verhalten. Aber plötzlich verlor Beverly die Beherrschung, sprang auf und schrie durch den ganzen Saal. Was macht dieser Hund schon wieder her? Setz dich, Beverly. Mr. Mills wollte uns gerade mitteilen, wo wir die Enigma finden. Oh. Und dieser Hund hat mir gerade mitgeteilt, dass mein Sohn gefunden und befreit wurde. Sehr witzig, Mr. Mills. Sprechende Hunde gibt es nur im Märchen. Mein Hund ist ein Märchenhund, ob sie es glauben oder nicht. Er hat uns nämlich verraten, wo wir Ronny suchen mussten. Ronny? Kannst reinkommen. Nein! Doch, ich bin es. Und vielen Dank für die Butterbrote. Raus hier, Sunny! Was, Timmy? Oh, Aua. Ich werde euch anzeigen. Loslassen, du Vieh! Oh. Timmy, lass gut sein. Die Polizei ist schon da, Miss Beverly. Sie können ihre Anzeige gleich aufnehmen lassen. Mein Fuß! Sonny, hilf mir! Ja, Ihren Fuß wird der Gefängnisarzt versorgen. Ja. Entführung eines Minderjährigen, Freiheitsberaubung, Erpressung und... und die Liste und. dürfte noch länger werden. Ja, zum Beispiel hundeverachtendes Verhalten. Wohl, Polizei! Wen sollen wir mitnehmen? Den Hund? <lacht> Nein, die Dame, Herr Kommissar. Und Ihren Bruder. Aha. Ja, und wenn Sie wieder rauskommen und immer noch Lust haben, eine Enigma aus der Nähe zu sehen, dann sollten Sie mal Menschen Bletchley Park ganz in der Nähe von London besuchen. Da finden Sie einige solcher Wundermaschinen. Vielleicht auch meine alte Schreibmaschine. <lacht> <lacht> Wir sind die fünf Freunde, Julian und Dick, Ann und George.